Bismillahirrahmanirrahim Kepada Untuk semua hadirin-hadirat Di majlis Al-Quran yang mulia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga InsyaAllah Kesempatan ini Kesempatan yang penuh berkah Dan uh, Penuh pahala di Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga insya Allah akan tertulis. Sebagai paqiyatul salihat. Amal salih bagi kita. Insya Allah itulah harapan kita. Dan kita sudah sampai. Surah ad-duha. Berarti surat al-layli sur sudah selesai. Dan Alhamdulillah, uh, minggu yang lalu kita sudah uh, menjelaskan sebahagian riwayat dan sebahagian apa, uh, poin penting tentang surat Al-Layli. Kita sekarang masuk di surat Al-Duha. Tentang surat Al-Duha, ada... Sebahagian masalah. Yang pertama. Surat ad-duha. Surat makiyah. Berarti. apa Bulan-bulan pertama. Waktu yang Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadikan Rasulullah sebagai Nabi. Allah subhanahu wa ta'ala. Menurunkan surat ad-duha. Dan. Tetapi eh, di Quran yang sudah eh, apa eh, diletakkan di Quran ini secara teratur, jadi nomor 93 untuk surat At-Duha. Surat At-Duha ada di sebahagian riwayat, misalnya dari Rasulullah. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam Beliau bersabda mengkara'ah Hadihi surah Barang siapa yang membaca surat At-Duhah Allah subhanahu wa ta'ala Meritai hambanya Set, Setiap orang yang membaca Kira'ah surat At-Duhah Allah subhanahu wa ta'ala rita'ah kepada orang tersebut. Kepada makhluknya hamba itu. Kemudian Rasulullah juga. Mensyafaatinya pada hari kiamat. Itulah. Apa? Riwayat Rasulullah. Berarti. Barang siapa yang mendapatkan syafaat Rasulullah. Salah satu caranya adalah surat Abduha. Ada riwayat dari Imam Sadiq. Yang kita sudah membaca riwayat itu. Minggu yang lalu, riwayat yang <tuh> apa Rasul uh, Imam Sadiq alaihissalatu wassalam memberi kepada kita tentang ten, empat surat yang pertama surat al-shamsi yang kedua surat al laili yang ketiga surat al-duha yang empat surat al-sharhi atau al-inshirah empat surat Barang siapa yang membaca empat surat ini setiap malam, semua sesuatu di sekitarnya, walaupun anggota-anggota tubuhnya, seperti kulitnya, seperti dagingnya, seperti darahnya, seperti tulangnya, semuanya jadi saksi pada hari kiamat. Dan mengatakan apa tentang kebaikan manusia tersebut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala juga menerima apa kesaksian mereka. Berarti semua kata-kata mereka akan terima Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat itu Berarti salah satu kemuliaan tentang surat al-Tuhaf berada di riwayat ini, dan ada di sebahagian riwayat di pandangan ahlul bait, di pandangan ahlul bait surat al-Tuhaf bersama surat al-Inshirah atau al syarhi dua surat. Ini apa sebenarnya satu surat satu surat. Karena itu kalau mereka ahlul bait mau memasukkan surat al-tuhar di satu rakaat solat, harus ditambah surat as-sharh setelahnya surat al-tuhar. Berarti bersama-sama surat al-tuhar bersama surat al-insyarah di satu rak'at. Akan baca ahlul bayn. Kalau kita mau masuk di surat al duha Setelah surat Al-Fatiha. Ghoiril maghubi alayhim walad-dallin. Kemudian masuk di surat al duha Seterusnya surat al duha kita harus mulai surat Al-Sharhi. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka saudarik sampai akhirnya surat Al-Sharhi. Berarti dua surat. Itu harus sama-sama. Kenapa? Karena asal niat di pandangan ahlul bait kedua-dua surat itu asalnya satu surat. Satu surat. Itulah riwayat. Kemudian kita apa membaca sebahagian asbabun nuzul. Hmm. Hmm. Tentang apa? Surat Ad-Duha ada beberapa asbah muncul. Tetapi sebahagian riwayat itu, riwayat yang lemah. Riwayat yang lemah. Salah satu riwayat yang terkenal ialah riwayat dari Ibn Abbas. Ibn Abbas meriwayatkan sudah lewat lima belas hari dan Allah Subhanahu wa taala tidak mewahyukan kepada Rasulullah. Sebelumnya adalah wahyu. Ada wahyu. Sebelumnya ada sebahagian surah yang turun atas Rasulullah tetapi selanjutnya Allah Subhanahu wa taala apa? memutuskan wahyu itu. Sudah terputus wahyu Allah Subhanahu wa taala selama 15 hari. Karena itu Orang-orang musyrik, orang-orang kafir di Mekah sudah apa mengganggu Rasulullah dengan kata-kata yang ada kebencian di lisan mereka, di kata-kata mereka begini bahawa Allah subhanahuwataala sudah meninggalkan Rasulnya. Kalau engkau Rasul, kenapa Allah subhanahuwataala meninggalkan kau? Itulah katanya orang musyrik orang kafir. Atau sebahagian mereka sudah mengatakan Allah Subhanahu wa taala membenci kepada hamba-Nya kepada Nabinia. Kalau engkau Nabi, kalau engkau disukai Allah Subhanahu wa taala kenapa engkau? Allah membenci kepada engkau. Kenapa? Karena lima belas hari Allah Subhanahu wa taala tidak memberi wahyu kepada engkau. Itulah katanya orang kafir on musyrik kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan surat ad-duha ad-duha itu salah satu jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka kepada kedudukan-kedudukan mereka Allah menjawab kepada mereka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala apa membantu Rasulullah kenabian Rasulullah dengan surah ad Al-Tuhaf, Itulah asbabun nuzul untuk surah ini. Dan kita masuk di surat ad-duha dengan ayat-ayat yang kita insyaAllah akan membacanya. Tetapi sebelumnya kita membaca surat ini, kita niat insyaAllah Imam Sadiq alaihi salatu wassalam. Kenapa? Karena Lusa, hari Lusa, hari Jumat adalah hari kesahidan Imam Sadiq alaihissalatu wassalam. Dan kalau kita apa dinamakan dengan Syiat Ja'farih, mungkin Anda pernah mendengar katanya oh, orang itu syi'ah Syiat siapa? Syiah Al-Yab Nabi Talib, Syiah Alawi juga ada di apa kata-kata orang yang melawan kita. Atau Syiah itu orang itu Syiah Ja'asari itu. Kenapa namanya Syiah Ja'asari? Karena ada dua dalil. Yang pertama, kebanyakan riwayat yang menjelaskan agama bagi kita, menjelaskan mazhab ahlul bait bagi kita dari siapa? dari Imam Baqir, khususnya dari Imam Sadiq alaihissalatu wassalam berarti kebanyakan diwayat, mayoritas riwayat di antara kita di buku-buku riwayat kita dari Imam Sadiq alaihissalatu wassalam yang kedua pada zaman itu zaman yang apa banyak mazhab sudah dibuat, sudah lahir دان مذهب مذهب أهل السنة والجماعة يعني تروتما أربعة مذهب أصليا لبيت دار أربعة مذهب تبي مذهب مذهب إتو كتير كتير تبي دان ليم أربعة مذهب إتو مذهب أبا أبو أبو هنيف إمام أبو هنيف مذهب إمام مالك مذهب أبا إمام أحمد بن حمبل دان مذهب إمام شافعي أربعة مذهب itu yang terkenal dan apa pengikutnya juga dibizfan yaitu dibandingkan dengan mazhab-mazhab yang kecil di antara ahli sunnah wal jamaah pada waktu itu zaman Imam Sadiq alaihi salatu wassalam mazhab mazhab itu sudah lahir karena itu sejak zaman Imam Sadiq alaihi salatu wassalam salah satu tugas beliau tentang apa semua madhab yang apa palsu pada zaman itu beliau apa harus melawan harus menjawab kepada madhab-madhab itu dan waktu itu syiahnya semua syiahnya semua pengikutnya Imam Sadiq sudah terkenal dengan Syiah Ja'fari. Ja kenapa Karena pengikutnya Imam Sadiq alaihissalatu wassalam sudah jelas. Orang itu pengikut Imam Sadiq alaihissalatu wassalam. Orang itu pengikut Imam Abu Hanifah. Orang itu mazhab apa Imam Sadiq. Orang itu mazhab selain Imam Sadiq. Berarti pada zaman itu mulai nama Syiah Ja'fari itu salah satu dalilnya apa yang saya jelaskan kepada Antum itulah apa eh, suasana waktu tersebut dan kalau kita mau mengetahui apa tugasnya Imam Sadiq, Imam Sadiq alaihissalatu wassalam sudah membuat satu hauzah ilmiah yang luas sekali dan di sejarah Islam ada sekitar apa empat ribu orang sudah terjadi sudah apa nama yang ada di sejarah namanya sudah tertulis di apa e, kelas Imam Sadiq sebagai muridnya Imam Sadiq. dan sebahagian mereka ada e, di antara ahlu sunnah wal jamaah dan kalau kita pernah melihat sebahagian teks tentang Abu Hanifah yang Abu Hanifah selama dua tahun apa belajar dari kelas Imam Sadiq dari Imam Sadiq alaihissalatu eh, wassalam jangan heran karena katanya Imam Abu Hanifah begini bahawa la kalau dua tahun inu, itu tidak ada lahalkan Nuqman Nuqman namanya Abu Hanifah Abu Hanifah Konyah ni, gelarnya Abu Hanifah itu, dan a, a, nama aslinya adalah Nu'man itu. N, kalau dua tahun itu tidak ada, maksudnya dua tahun yang Abu Abu Hanifah berada di kelas Imam Syadz. Lepas kalau Nuhman sudah, apa, binasa, Nuhman berarti sudah, apa, mati. Abu Hanifah sudah mati kalau tidak ada dua tahun tersebut. Berarti dua tahun itu sangat-sangat penting di kehidupan Abu Hanifah. Kalau ada ilmu, ilmu itu dari Imam Sadir. Sumbernya adalah Imam Sadir alaihissalatu wassalam. Itulah abad secara. Walaupun ada sebahagian kemungkinan yang mungkin. Nu'man nu itu orang yang lain. Mungkin. Tapi... Asli ni, riwayat asli ni, riwayat penting itu, nukman itu adalah apa? Abu Hanifa. Dan karena itu Imam Sadiq عليه salatu والسلام sudah men apa? Menyatakan sebahagian golongan khusus untuk ilmu-ilmu berbagai macam ilmu. Misalnya ada golongan khusus, ada kelompok khusus untuk ilmu tafsir. Golongan khusus untuk ilmu kalam itu maksudnya ilmu keyakinan ilmu apa, uh, apa agama itu atau sebahagian orang khusus ilmu pembahasan itu sama orang-orang apa yang melawan uh, Islam atau melawan uh, Mazhab Ahlul Bayt itu sebahagian ilmu yang lain sudah apa Uh, awalnya berada di kelas Imam Sadiq seperti ilmu kimia yang uh, kita uh, melihat nama Jabir Ibn Hayyan satu orang yang terkenal di ilmu kimia. Orang itu Jabir Ibn Hayyan itu apa, murid Imam Sadiq alaih salatu wassalam. Karena itu beliau sudah mempersediakan uh, banyak uh, murid banyak orang Khusus apa satu ilmu, dua ilmu, dan kalau kita uh, membaca sejarah Islam, misalnya ada Hisham bin Hakam, Mufaddal bin Umar, Muhammad bin Muslim, Aban bin Taqlib, Hisham bin Salim, Mu'min Taq, Jabir bin Hayyan dan sampai 4.000 orang yang امو امريكا مريد إمام صادق عليه الصلاه والسلام دن سبتي hari jum'at دن hari 25 bulan sawal إمام صادق عليه الصلاه والسلام سده دنتوم اباله ابا منصور دواني في لعنت الله عليه راج الظالم عباسي يعني مرثون امام صادق dan Imam Sadiq badannya dan apa wujudnya sudah dikuburkan di apa perkuburan uh, Paki di samping apa Imam Baqir dan Imam Zainul Abidin dan akhirnya uh, Imam Hasan Mujtaba. peras di empat Imam kuburan mereka berada di, di kuburan baki semoga Allah Subhanahu wa taala uh, menganjurkan kaum Al Saud dan semua Mekah insyaallah akan hilang akan jatuh pemerintahan Saudi insyaallah akan jatuh cepat-cepat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik ziarah uh, Madinah Al Munawwarah dan Makkah dan Masjidil Haram dan Masjidun Nabi kemudian kuburan Baqi pada kita semua insyaallah dan semoga ziarah Ahlul Bait syafaat Ahlul Bait akan sampaikan kepada kita semua pada hari kiamat insyaallah sallu ala nabi wa alihi allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad wa ajil farajahum. saya membaca beberapa ayat saja karena waktu kita ada beberapa menit uh, insyaallah saya beberapa menit uh, 15 menit saya mau من بحثتن تنك سورة الدهاب ببرافة آيات برطمة كمودين لو أدى تنية جواب كتا إن شاء الله محسوب دي برسؤالان برسؤالان إخوان أتوا أخوات إن شاء الله دقا نية تلسبوت نية إمام صادق عليه الصلاة والسلام كتاب من بحث سورة الدهاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما وادعك ربك وما قل وللآخرة خير تَكَمِ مِنَ الْهُلَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى وَالْدَّعَاكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى Walel akhiratu khairun laka minal kula Walasufa yu'atikah rabukah fata rada Alam yajidikah Faaww wa wajdek al zulm, fa قد <تصفيق> Dengan nama Allah yang maha pengasih. Lagi maha penyayang. Wadduha wal-layli iza saja. Demi waktu pagi. Demi malam apabila telah sunyi. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah di awal surah ad-duha dengan dua sumpah yang pertama sumpah tentang apa waktu pagi Kata katadduha itu waktu yang apa akan terbit matahari berarti pada waktu yang matahari keluar yang kelihatan kita pada waktu itu apa menyebarkan cahaya ini kepada setiap makan, setiap tempat, setiap tempat akan apa sampaikan cahaya matahari kepada tempat itu. Itulah namanya doha dan di sebahagian buku kosakata sudah jelaskan bagi kita doha itu adalah awal siang, awal hari itulah namanya duha itu dan walaili idza saja sumpah kedua tentang malam tentang malam idza saja kata saja itu aslinya kata aslinya adalah sajuwa sajuwa maknanya apa ketenangan pada waktu malam Setiap manusia akan pulang ke rumahnya, akan kembali ke rumahnya. Kemudian istirahat, kemudian tenang, kemudian apa senang-senang di rumah, kemudian bercakap-cakap sama istrinya, sama keluarganya. Berarti itulah ketenangan satu manusia, karena pada waktu itu sudah selesai kerjanya. Walaili idza saja demi malam apabila apa tenang atau sunyi di sebahagian apa uh, buku juga sudah jelaskan kata apa saja itu dengan apa uh, pakaian dengan memakai malam itu memakai memakai apa Memakai apa, apa semua eh, kesulitan semua eh, apa kekurangan manusia kekurangan manusia atau memakai apa memakai eh, atau menutup matahari menutup cahaya matahari memut, menutup siang itulah juga salah satu tafsirnya karena Karena itu, kepada satu jenazah, kita mengatakan itulah musadjah itu. Hmm. Musadjah yang ada di hadapan Qudda mana. Itulah di apa, doa dan sholat jenazah kita membacanya kepada mayit Itulah musadjah. Musadjah maksudnya sudah tertutup dengan kafan. Sudah tertutup dengan kafan itu. Wallayli iza saja. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah. Dengan dua waktu. Yang pertama duha. Yang kedua wallayli. Maksudnya semua perbuatan-perbuatan kita di dunia. Kerja kita di matahari, di waktu yang matahari di atas kita. Di siang. Itulah kerja kita. Atau istirahat kita pada malam. Allah subhanahu wa ta'ala. Bersumpah dengan semua zaman. Semua zaman. Berada di dua sumpah. Allah subhanahu wa ta'ala di dua ayat. Kenapa? Allah. Dengan sumpah itu. Mau. Apa? menyampaikan kata apa kepada kita itulah jawabannya sumpah itu ma wa da'aka rabbuka wa maqa kata ini adalah apa tafsirnya asbabun nuzul asbabun nuzul itu tentang orang-orang kafir yang menuduhkan Rasulullah tentang mengganggu Rasulullah Allah Subhanahu wa taala meninggalkan apa hamba-Nya meninggalkan engkau wahai Muhammad kalau engkau wow. Nabi, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala selama 15 hari meninggalkan engkau atau membenci engkau? Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala dengan dua sumpah itu mahu menjawab kepada orang kafir. Begini, Mawadda'aka Rabbuka wa ma qala. Berarti, Tuhanmu Tidaklah meninggalkan Engkau wahai Muhammad dan tiada pula membenci kepada Engkau itulah katanya Tuhan kata wada'ah ma'wada'ah maksudnya tidak meninggalkan Engkau kata wada'ah itu asalnya taudiah taudih itu kalau seorang mau apa um, pergi keluar dari kota mengatakan kepada apa misalnya sahabatnya selamat tinggal selamat apa berjumpa lagi begini itulah kata dia tawudi itu tawudi itu berarti orang itu akan meninggalkan kita Mening, akan meninggalkan kita akan meninggalkan apa eh, tempat ini kota ini negeri ini itulah apa aslinya mawadda'aka rabbuka wa ma qala qala itu maksudnya apa ke yang keras Kebencian yang lebih itulah atau uh, kemusuhan yang lebih itulah kesedihan yang lebih itulah apa maknanya qala itu Allah Subhanahu wa taala tidak membenci kepada hamba-Nya tidak apa? Sedih kepada Rasulnya, Nabi-Nya. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menundurkan wahyu selama lima belas hari? Kenapa tidak memperhatikan kepada hambanya selamat lima belas hari? Itulah masalah penting. Masalah penting. Jawabannya begini karna semua wahyu kemaslahatan Allah Subhanahu wa taala wahai rasul wahai Nabi kalau Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada engkau Allah Subhanahu wa taala juga boleh apa memutus wahyu untuk engkau atas engkau tidak memberi wahyu kepada engkau itu rasukah mungkin Berarti kalau ada sebahagian orang Muslim di sekitar Rasulullah, mereka berfikir mungkin semua wahyu pandangan Rasulullah, pandangan apa Nabi Muhammad pada waktu yang beliau rida Allah Subhanahuwataala mewahyukan kepada beliau. Kalau begitu mereka juga meminta sebahagian pertolongan yang palsu. Pada Rasulullah Ya Rasulullah, kalau Engkau semua apa, kemaslahan dunia ini di tangan Engkau, Engkau juga apa memberi pertolongan kita, permintaan kita. Begini, Engkau jadikanlah apa gunung ini sebagai emas dengan emas. Itulah pertolongan sebagian orang kafir, karena itu Allah Subhanahu Wa Taala apa? Memutuskan wahyu itu. Kenapa? Sudah terputus. Kenapa? Itulah maknanya jelas bagi orang-orang kafir. Orang-orang kafir paham? Allah subhanahu wa ta'ala semua kemaslahatan dunia ini di tangan Tuhan. Di kemaslahatan Tuhan. Bukan Rasulullah. Kalau Rasulullah jadi Nabi. Kalau Rasulullah jadi apa? Rasul. Maksudnya, itulah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Rasulullah membaca ayat-ayat Al-Quran bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang muslim. Itulah dengan izin Allah. Itulah dengan kemaslahan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu dengan apa, 15 hari itu, Allah subhanahu wa ta'ala mau menyampaikan berita ini kepada orang-orang kafir. Itulah kemasalahan aku. Yang aku memutus wahyu. Kepada semua manusia. Ma wadda'ika rabbuka wa maqala. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Itulah ayat apa keempat. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Sesungguhnya akhirat. Lebih baik bagi engkau Daripada dunia ini Itulah maknanya yang jelas Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala Mau menjawab kepada orang-orang kafir Orang-orang kafir mengganggu Rasulullah Allah membenci kepada engkau Wahai Muhammad Rasulullah Allah subhanahu wa ta'ala menjawab kepada mereka Begini bahawa Engkau lebih sangat-sangat mulia di dunia tetapi akhirat itu lebih mulia. Lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai Muhammad. Engkau lebih dekat pada hari kiamat. Kepada kita. Walal akhiratuh khairun laka minal ula. Ula maksudnya dunia. Dunia ini engkau aku rindu kepada engkau ya. Wahai Muhammad. Tapi akhirat itu kita lebih rindu kepada engkau. Lebih dekat kepada kita. Itulah katanya khairun. Sebahagian apa tafsir juga begini bahawa. Walal akhiratuh maksudnya masa depan di dunia ini. Ula itu maksudnya masa masa yang lepas. Masa yang sudah selesai. Wahai Rasul. Walal akhiratuh khairun lakaminal ula. Berarti ula itu maksudnya zaman-zaman yang sudah lewat. Wahai Rasul, bagaimana kemenangan engkau pada zaman yang lepas, zaman yang lewat, masa depan itu lebih maju engkau di dunia. Walau akhirat itu, bukan akhirat itu di apa dibandingkan dengan dunia ini. Akhirat itu maksudnya, apa masa depan di dunia, akhirat itu maksudnya, itulah kaksir kedua. Tapi kaksir yang pertama itu lebih baik. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْبُ وَلَسَوْفَ Itu lah ayat yang luar biasa maknanya Nanti Tuhanmu akan memberi engkau Lalu engkau menjadi suka Atau Semua Mufassir Di antara syiah Maupun ahlu sunnah. Semua mereka menafsirkan ayat ini dengan syafaat Rasulullah. Walal akhiratu khairun Af afan. Walasawfa yu'tika rabbuka fataradah. Kata sawfa itu masa depan yang jauh. Kalau ada sa asrifu. Sa asrifu misalnya sa huruf sin itu tambah satu kata satu kata kerja maksudnya masa depan yang dekat masa depan misalnya beberapa tahun yang apa depan kata saufa kalau tambah satu kata kerja maksudnya masa depan yang jauh dan di sebagian tafsir sudah ditafsirkan la saufa yu'tika akan hmm. engkau akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala yu'tika rabbuka tuhammu akan memberi kepada engkau akan. akan itu maksudnya kapan waktunya bila waktunya sebahagian dan keban yakam mufassal sudah menafsirkan maksudnya pada hari kiamat wala saufa yu'tika rabbuka apa yang diberi kepada Rasulullah? Berarti Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjelaskan kepada kita. Maksudnya apa? Allah akan memberi kepada Rasulullah. Kepada engkau, wahai Muhammad. Wala sawfa yu'tika rabbuk. Apa yang maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala? Ada banyak riwayat maksudnya syafaat. Syafaat yang... Allah, subhanahu wa ta'ala, membedini kepada Rasulnya pada hari kiamat. Fatarda pada waktu itu maka engkau rida. Rida maksudnya senang. Maksudnya suka. Wahai Rasul, pada waktu yang engkau mensyafaati umatmu, engkau akan rida. Ada riwayat. Banyak riwayat. Saya mau membaca sebahagian riwayat. Misalnya, satu riwayat dari Imam Baqir AS. Riwayat itu yang luar biasa itu. Imam Baqir AS meriwayatkan dari ayahnya Imam Zainul Abidin. Dan Imam Zainul Abidin meriwayatkan dari pamannya Muhammad bin Hanafiya. Pamannya. Kemudian Muhammad bin Hanafiyah meriwayatkan dari Amir al-Mu'minin Ali bin Abi Thalib alaihissalatu wassalam. Dan Ali bin Abi Talib apa membaca apa kisah itu kepada siapa? Kepada orang-orang Kufah itu. Begini bahawa pada hari kiamat pada hari kiamat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda itulah katanya Abi apa Amirul al Mukminin Ali bin Abi Talib alaihi wasallatu wasallam pada hari kiamat Rasulullah bersabda aku apa berdiri di suatu tempat di hari kiamat kemudian banyak orang yang disyafaati aku dan banyak orang yang maksiat penuh maksiat, semua mereka mendapatkan syafaat Rasulullah. Kemudian Allah Subhanahu wa Taala memanggil Rasulnya, Aradit ya Muhammad wahai Muhammad, apakah engkau rida? Aradit ya Muhammad, aku juga maksudnya aku Rasulullah, aku juga menjawab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala raditu raditu akuritu akuritu kata ni Amir al-Mu'minin kemudian Amir al-Mu'minin memperhatikan kepada suatu kelompok di Kufah Bahawa kalian yakin yang apa paling harap ayat di semua Al-Qur'an adalah ayat ini di surat Az-Zumar Qul ya ibadzilladzina asrufu 'ala anfusihim, la taqnutu min rahmatillah. Mereka yang hamba-hamba Tuhan yang maksiat mereka penuh, maksiat mereka banyak, asrufu anfusihim, la taqnutu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmatku, kata Nya Tuhan kepada mereka pada hari kiamat. Wahai hamba-hambaku yang penuh ma'asiat. Jangan putus asa dari rahmatku. Itulah katanya Tuhan kepada mereka. Kenapa? Inna Allah yaghfirul zhunuba jami'ah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni semua dosa kalian. Itulah katanya Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Amirul sudah mengatakan kepada orang-orang apa kufah? Apakah kalian yakin ayat ini ayat yang harapannya lebih tinggi dibandingkan dengan semua ayat al-Quran? Mereka menjawab benar, ya Amirul Mu'minin. Itulah harap, paling harap berada di ayat ini di surat Az-Zumar. Amirul Mu'minin menjawab kepada mereka. Tetapi kami ahli al-Bait mengatakan paling harap ayat adalah wala' saufa yauthiik harapu taftaru. Adalah ayat ini surat al-Tuhayy al kelima. Kenapa? Karena pada waktu itu Allah subhanahu wa taala mau mendekatkan fitrah Rasulullah. Bagaimana dengan sifat Rasulullah? Berarti sudah selesai syafaat Allah Subhanahu wa taala adalah adalah syafaat Rasulullah syafaat Rasulullah ketika selesai ada waktu itu Rasulullah menjawab kepada Tuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala rati tu rati tu akuritu fatarba wa lan sawfa yu'thika rabbuka fatarba tetapi ada satu masalah yang penting syafaat itu apa aslinya dengan sebagian syarat. bukan setiap orang yang penuh maksiat orang itu harap apa syafaat rasulullah bukan orang itu harus layak untuk syafaat orang itu harus layak untuk syafaat amirul mu'min syafaat ahlu al bait syafaat sayyidah fatimah uz zahra Safat mereka, safat ahlu al-bait, safat Rasulullah akan sampaikan orang yang apa banyak taqwa, banyak amal foli, tapi ya ada kekurangan, kekurangan yang mungkin orang itu memasukkan orang itu dalam neraka zaman. Safat itu berarti menutup kekurangan itu, kemudian safat ahlu bait bantuan untuk manusia tersebut, kemudian orang itu masuk surga. Itulah namanya syafaat. Bukan syafaat yang orang itu tenggelam di lautan maksiat. Kemudian orang itu... Apa? Mau syafaat di ahlun baik. Itulah mustahil. Sebahagian orang berfikir, Oh, kalau kita banyak maksiat. Banyak dosa. Satu titis apa air mata cukup untuk... Apa? Eh... Uh, Imam Hussein cukup untuk kita. Untuk syafaat Imam Hussein tidak. Itulah jauh dari perbuatan-perbuatan Ahlul Bait. Dari sikap-sikap Ahlul Bait. Ahlul Bait itu jalannya jelas untuk kita. Barang siapa yang berjalan. Yang apa gerak di jalan Ahlul Bait. Tetapi ada kekurangan di jalan itu. Ada maksiat. Ada sebahagian apa khilaf kesalahan mungkin masalah itu merusakkan amal-amal yang lain. Itulah syafaat ahlul bait membantu manusia tersebut. Syafaat ahlul bait salah misalnya saya saya mau amalan Seperti riwayat Imam Sadiq alaihi salat was salam yang la yanal safaat syafaatuna manistakhaf biṣ-ṣalāh tidak sampai tidak sampaikan manusia syafaat kita syafaat kita tidak, tidak sampaikan satu pengikut kita pada waktu yang orang itu meringankan salat dia dari salatnya orang itu salatnya misalnya waktu yang akhir waktu Orang itu tidak berharga salatnya tidak berharga di kehidupannya. Apakah orang itu boleh mendapatkan syafaat ahlul bait tidak? Orang itu jauh dari ahlul bait, dari kebudayaan ahlul bait itu. Syafaat ahlul bait apa dengan syarat-syarat khusus? Kalau kita mau mendapatkan syafaat ahlul bait, misalnya kita harus berjalan di jalan ahlul bait. Yang pertama. Yang kedua, pikiran kita, pikiran Ahlul bait. Semua kegiatan kita, kegiatan Ahlul bait, Karena itu salah satu doa di ziarah Asyura. Allahumma j'al. Mahya ya mahya Muhammadin wa ahli Muhammadin. Ya Allah. Jadikan kehidupan kita kehidupan apa? Muhammad da dan Ali Muhammad wa mamati mamata Muhammadin wa ali Muhammad dan kematian kita juga mati apa wafat ahlul bait dan Muhammad dan ali Muhammad berarti semua apa hayat dan mamat kita seperti hayat dan mamat Muhammad dan ali Muhammad itulah doa yang luar biasa kita senantiasa berdoa, kita senantiasa tawassul kepada Ahlul Baik. Ya Allah, jadikanlah kita di jalan Ahlul Baik. Jadikanlah mamat kita seperti mamat Ahlul Baik. Itulah maksudnya Ahlul Baik. Dengan syarat-syarat itu akan sampaikan apa syafaat Ahlul Baik kepada kita, insyaAllah. Cukup untuk malam ini. Semoga syafaat Ahlul Baik syafaat Rasulullah syafaat Imam Sadiq alaihissalatu wassalam yang hari Jumaat hari yang kesahidan Imam Sadiq alaihissalatu wassalam semoga syafaat Ahlul Bait syafaat Rasulullah syafaat Imam Sadiq alaihissalatu wassalam akan sampaikan kita semua sebagai pengikut pengikut yang setia pengikut yang baik untuk mereka insyaAllah Affan Sudah Rambat Fabilahi taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh uh, Syukur Kasi lantik Syukur kepada Al-Fadid uh, eh, Di atas Penerangan Kenaan dengan uh, Surah Al-Duhah oh, Maaf Tadi Di permulaan kelas Saya saya tahu surah Al-Lail, perbahasan surah Al-Lail dah habis. Jadi hari ini Al-Qualistad uh, terangkan kena dengan tafsir surah Al-Duhal. Jadi seperti biasa dengan izin Ustaz, teman-teman uh, yang mempunyai soalan ataupun pertanyaan boleh ajukan kepada Al-Qualistad melalui ruang mesej ataupun boleh ajukan terus kepada Al-Qualistad oleh afdal yang masyhur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. wassalam. Uh, ustaz, akak nak tanya ya dekat ustaz lagi. Eh uh, ustaz, baru ni saya ada baca satu tafsir uh, tentang ayat 13 surah Al-Fatir. Ayat tu sebut tentang uh, tentang uh, malam dan siang ni. Uh, dia kata dalam ayat tu dia ada sebut kata antara siang dengan malam ni Allah tak tak ubah dia secara tiba-tiba. Maksudnya macam dari gelap malam terus jadi siang ataupun siang terus jadi malam. Dari siang gelap-gelap malam macam tu. Dia ada satu satu macam-macam tempo transisi antara siang ke malam, malam ke siang tu. Macam contoh waktu senja kan, dari siang ke malam, dia ada ada satu tempo tu. Sebab dikatakan Allah buat macam itu uh, sebab kalau uh, dia kena beransur-ansur sebab dia kata kalau mendadak tu terus ada bahaya yang akan berlaku kepada manusia. Dia kata kalau perpindahan itu berlaku secara tiba-tiba tu dari gelap kepada cahaya dari cahaya kepada gelap tu jadi dia kata sebagai persediaan dia kata Allah buatkannya secara uh, secara perlahan-lahan perpindahan tu secara perlahan-lahan supaya tak menjadi sebarang bahaya kepada manusia uh, soalan saya ustaz uh, ustaz tahu tak apa yang dimaksudkan dengan bahaya tu yang yang kalau berlaku perubahan secara secara mendadak tu Malam siang, siang malam tu apa bahaya yang mungkin berlaku pada manusia tu sampai Allah buatkan um, tempo yang macam senja apa semua tu uh, itu soalan yang saya Ustaz. Terima kasih. Evan, uh, terima kasih. Ada uh, ayat itu yang seperti ayat itu ada di surat Ali Imran juga. Yuljul Layillah fi Nahar wa yulijul nahara fil layl wa sakhara ash-shamsa wal qamar kullu yajri li ajalin musamma kalaw antum ta'u itulah tafsir apa tafsir uh, antum sudah membaca tafsir itu dari buku apa yang ini dia tak tulis tafsir khusus dia sebenarnya ada satu uh, satu buku yang dia cantumkan tafsir dari pelbagai Uh, kitab tasir. Misalnya ayat yang ini dia ambil dari uh, Majumat Bayan yang tafsir yang ni dari uh, kitab tafsir yang lain. Dia campur-campur Ustaz. -campur, dan persoalan, persoalan dan ringkasnya bagaimana? Bagaimana saya? Uh, sebab dia dalam dalam tafsir itu dia kata kalau tidak ada, kalau perbezaan malam siang atau siang malam itu berlaku tanpa beransur-ransur maksudnya seperti ada waktu transisi itu kan, macam waktu senja tu, ia akan kalau belaku perbantu mendadak, dia akan menyebabkan bahaya kepada manusia. Ah, Mustahil saya. Betul, betul. Mungkin, mungkin, uh, mungkin bahaya itu begini bahawa uh, Allah Subhanahu wa Taala mahu mengontrol, mengontrol apa, mengontrol suasana bagi kehidupan manusia di dunia ini, di bumi ini. Kalau Allah Subhanahu wa Taala menambah waktu siang. Atau menambah waktu malam, atau memisahkan malam dari siang, berarti tidak teratur waktu itu bahayanya luar apa, luar biasa itu bahayanya yang jelas bagi kita seperti apa tempat yang jauh seperti Oranus itu seperti apa eh, it, itulah nama ni apa? seperti semua tempat misalnya di, di bumi ini di utara bumi ini kita melihat sebahagian negara sebagai negara yang syaratnya bagi mereka kesulit sekali susah sekali seperti apa negara norwec itu suatu itu di atas Rusia itu dan kalau kita melihat waktu mereka waktu siang mereka panjang dan uh, apa empat bulan enam bulan enam bulan itu malam enam bulan itu ada siang enam bulan apa susah bagi mereka apa dingin bagi mereka itulah waktu mereka berarti kalau Allah subhanahu wa taala mahu memisahkan malam dari siang dan memisahkan itu atau Menambah waktu yang khusus, malam yang akan tambah waktunya atau siang waktunya tambah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Syaratnya kehidupan kita sangat-sangat susah di bumi ini, di atas bumi, di muka bumi. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mempersediakan syarat untuk kehidupan manusia, kehidupan para makhluk dan kalau kita melihat sebahagian syarat yang susah bagi makhluknya di, di sini di muka bumi karena itu Allah Subhanahu wa taala apa berfirman di sebahagian, apa ayat la yukallifullahu nafsan illa bus'aha di pada suatu waktu saya berada di pesawat pada waktu yang sudah kembali dari Indonesia dan pulang ke Iran ada suatu orang muslim asli nya orang Afghanistan tetapi orang itu tinggal di apa Norway itu dan sudah apa berbicara kepada saya kami di, di sana syarat kita sangat-sangat susah berarti pada waktu yang mau puasa puasa itu syaratnya bagaimana berapa jam mereka puasa berkumpul berkepuasa sudah menjawab kepada aku eh, puasa kita adalah selama 22 jam berarti 2 jam waktu malam saja karena itu syarat itu susah saya menjawab kepada apa? Si wanita begini bahawa Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman La illa ah. Puasa itu harus sesuai Salat yang biasa Bukan salat yang khusus Bukan Karena itu sebahagian fatwa Tentang mereka Kepada mereka Begini bahawa Mereka secara waktu Biasa seperti waktu biasa puasa, atau mereka membatalkan puasa kemudian di waktu yang biasa mereka puasa lagi puasa secara kotor. Itulah apa fatwa-fatwa sebahagian najis ada beberapa fatwa yang sesuai syarat mereka. Karena itu alaikhal, Allah subhanahu wa taala memasukkan malam dalam siang. Dan memasukkan siang dalam malam, yulijul leila fil nahar, wajulijul nahar fil leil. Kemudian Allah Subhanahu wa Taala berfirman, وَصَخَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ مaksudnya Allah Subhanahu wa Taala mempersediakan semua syarat kehidupan manusia untuk manusia. Allah subhanahu wa ta'ala mempersediakan syarat kehidupan manusia di atas muka bumi, di muka bumi. Untuk siapa? Untuk makhluknya. Untuk khusus manusia. Berarti manusia pada waktu yang Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia di muka bumi, semua syaratnya siap oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ustaz Suara Ustaz tadi terputus, kami tak dapat dengarnya akhir tu. Ya akhirnya begini bahawa وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرِ Begini Allah subhanahu wa ta'ala mempersiapkan semua syarat bagi manusia وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرِ كُلُّ يَجْرِ لِأَجَلِ مُسَمَّ Semua apa-apa yang di dunia Semua apa-apa yang sudah abad ciptakan Allah subhanahu wa ta'ala di dunia Maksudnya asli Tuhan adalah manusia Alhamdulillah, syukran kasihalan dicucapkan kepada uh, soalan daripada puan, Nun, puan Zalina itu tadi dan terima kasih banyak kita kepada Al-Fadhil Ustaz di atas jawapan yang diberi. Jadi teman-teman lain ada soalan lagi boleh ajukan kepada Al-Fadhil Ustaz. Silakan. Apa nak pasal? Ada satu soalan daripada teman. Uh, dia tanya syafa'at Rasulullah dan Ahlul Bait itu tidak diberikan kepada mereka yang dipenuhi dengan yang kepada mereka yang mana kehidupan mereka ni dipenuhi dengan dosa-dosa dan maksiat. Bagaimana pula dengan cerita Hur Zah, Yang mana dulu kehidupan dia seperti mana yang kita sedia maklum. Kemudian dia diterima sebagai sahabat-sahabat Ahlul Bait. Bagaimana perkara ini nak disamakan dengan mereka-mereka yang bergelumang ataupun dipenuhi dengan dosa dalam kehidupannya, tidak diberi syafaat oleh Rasulullah dan Ahlul Bait. Apa yang saya rasa? Maksudnya syafaat Rasulullah dan syafaat Ahlul Bait ada beberapa jenis, beberapa macam. Syafaat. Kita mempunyai beberapa macam syafaat. Kalau kita bertawassul kepada ahlul bait dengan doa tawassul. Ya wajian inda Allah. Isfa'lana inda Allah. Syafaatlah kita. Dan Itulah masalah penting. Syafaat itu maksudnya. Uh, yang pertama. Tentang masalah apa? Yang kedua, waktu kapan ahlul bait mensyafaat kita? Yang ketiga, siapa yang layak untuk mensyafaat kita? Yang keempat, siapa yang layak untuk mendapatkan syafaat mereka ahlul bait atau para nabi atau orang-orang apa yang suci orang-orang solih? Berarti ada beberapa. Persoalan yang penting Di masalah syafaat Ringkasnya hmm. begini Banyak persoalan tentang syafaat Dan salah satu perbezaan Di antara kita dan wahhabiah itu Mereka mengatakan Syafaat itu khusus Hari <sumpti> akhirat Bukan dunia tetapi kalau kita eh, membaca setarah Membaca tafsir ayat-ayat Al-Quran Dan membaca banyak hadis Tentang syafaat itu Syafaat itu juga di dunia ada Bukan di akhirat Bukan Syafaat itu Maksudnya syafaat umum Salah satu syafaat itu Tentang maksiat-maksiat kita Syafaat itu maksudnya Begini bahawa ya Allah doa kita dan pertolongan kita kurang tidak layak untuk terima Allah Subhanahu Wa Taala dan kita mem apa meminta ahliul bait untuk menambah taufik untuk doa kita menambah apa berat niat doa kita jadi layak untuk terima Allah Subhanahu wa taala itulah namanya syafaat di dunia. Misalnya kalau satu orang sakit kita meminta syafaat ahlul bait. Wahai ahlul bait, wahai Rasulullah, wahai Sayyidah Fatimah Az-Zahra, bantulah kita tentang orang sakit ini. Tentang penyakit ini, tentang kekurangan ini. Berarti pertolongan kita, pertolongan umum tentang syafaat. Karena itu syafaat itu maknanya umum di pandangan ahlul bait di pandangan kita. Dan kalau kita tawassul kepada ahlul bait salah satu apa jalan syafaat itu jalan tentang maksiat-maksiat kita. Tapi aslinya di kehidupan kita, untuk akibat kita, akibat baik husnul akibah, husnul khatimah, tentang kehidupan maknawi, tentang kehidupan penuh berakah, tentang kehidupan yang banyak ridha Allah subhanahu wa ta'ala, tentang kehidupan yang penuh makrifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan Ahlul Bait. Itulah membutuhkan syafaat Ahlul Bait. Kalau syafaat Ahlul Bait berada di kehidupan kita, kehidupan yang sesuai ridha Allah subhanahu wa Itulah maksud saya dari syafaat Banyak persoalan tentang syafaat InsyaAllah kita di kesempatan yang luas InsyaAllah kita masuk di syafaat itu Dan menjawab dan membahas tentang syafaat itu InsyaAllah Afan Masukkan Saya tak boleh Di atas penerangan Penalaman syafaat itu tadi Rasanya tiada lagi soalan dari teman-teman. Tapi jika ada soalan yang timbul berkaitan dengan apa yang Al-Fadir Ustaz kongsikan, kita boleh letakkan soalan tersebut di dalam grup WhatsApp, uh, grup uh, Ulu Mutafir. Dan Al-Fadir Ustaz juga boleh menjawab soalan tersebut. Jadi sebagai penutup hmm. pada kelas pada malam ini, kita menjemput sekali lagi Al-Fadir Ustaz. Syekh Ali Rabbani untuk membacikan doa penutup. Takut doa Afan Ustaz. Dipersilikan Ustaz doa penutup. Bagi kelas kita pernah alami. Syukurkan. Uh, Afan. Terima kasih Ustaz Faizal. Dan uh, selamat datang Ustaz Hassan Askeri. Yang Alhamdulillah. Kita sudah pulang. Dari Madinah al Munawwarah Dan Masjid Al-Nabawi dan kuburan baki dan Masjidul Haram alhamdulillah kita sehat selamat alhamdulillah afiat semoga wujudnya wujud yang insyaallah jaga Allah Subhanahu wa taala terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua masalah semua apa kekurangan dan semoga wujudnya penuh berkah dan memberkahi kita dan alhamdulillah kita insyaallah nanti walaupun mungkin sekarang signal internet beliau lemah tapi insyaallah nanti kita insyaallah eh, menengar doa beliau alhamdulillah doa beliau penuh berkah bagi kita saya sekarang beberapa doa kemudian insyaallah akan tutup صدق الله العلي العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم نور قلوبنا بالقرآن اللهم زين أخلاقنا بالقرآن واشف مرضانا وجرحانا بالقرآن وارحم موتانا وشهداءنا وعلماءنا بالقرآن اللهم سلم مسافرين بالقرآن اللهم سلم واحفظ ديننا ودنيانا بالقرآن اللهم وفقنا لما تحب وترضى بالقرآن اللهم انصر الإسلام والمسلمين وعساكر الموحدين بالقرآن اللهم اخذ للكفار والمنافقين بالقرآن اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية بالقرآن اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا بالقرآن اللهم ارزقنا شفاعة رسول الله بالقرآن اللهم ارزقنا زيارة رسول الله بالقرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وأنيسا وفي القيامة شافعا وشفيعا ومن النار سترا وحجابا وعلى السراط نورا ودليلا وفي الجنة رفيقا وشفيقا اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان بالقرآن واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وشيعته بالقرآن وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، وسلم تسنيما يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Syukran kasihran diucapkan kepada Al-Fadhil uh, Ustaz Syekh Ali Rabbani Di atas bacaan doa penutup dan uh, ilmu yang dikongsikan kepada kita sebentar tadi uh, Jadi kelas kita sampai di sini saja untuk malam ini InsyaAllah uh, akan bersambung lagi pada minggu hadapan Uh, di hari dan waktu yang sama jadi kita akhiri kelas kita dengan selawat Allahumma salli Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahu assalamu alaikum